Качества и линии на красотата Лекция от учителя, държана на 18 септември 1927 година, София Само светлият път на мъдростта води към истината Размишление Чете се резуме на темата Отличителни качества на великите хора Чете се темата Значението на красотата Какви са основните качества и линии на красивия човек? На челото, на носа, на лицето на красивия човек се забелязват тънки, финни линии. Когато той се усмихва, само наблюдателното око може да схвани едно слабо, едва уловимо мръдване край на устните. Тази усмивка Увеличава физическата красота на човека и предава весело изражение на лицето му. Край на устните се повдига нагоре. В песимистите е точно обратно, надолу. Изобщо, когато човек е весел, радостен, линиите на устата му вземат възходяща посока. Когато е тъжен, скърбен, линиите вземат низходяща посока. Който погледне лицето на такъв човек, разбира, че той е по на известни страдания. Който изпадне в песимизъм, в обесърчаване, губи красотата си. Всяко помръдване на линиите на устата надолу, причинява малко или голямо нещастие на човека. Значи, човек сам създава нещастието си, той сам туре хумота на главата си, но и сам може да си помогне. Една усмивка е в състояние да измини посоката на линиите и аглите на устата му, от нисходящи да ги превърне във възходящи. Ако сте се скарали с приятеля си, и двамата ще се върнете дома си с песимистичен израз на устата. И двамата ще бъдете недоволни. Какво се изисква от вас? Да се срещнете пак, но с усмивка на лицето с повдигнати линии на устата. Помнете, лошите навици изменят естествените красиви линии на лицето и на устата. За да не изопечите мускулите на лицето си и правилните линии, които природата ви е начертала, стремете се към доволство, към добро разположение на духа. Кои линии правят човека красив? които природата е поставила. Всички хора се усмихват, но не всички усмивки са красиви. Има линии на устата, които правят усмивката неприятна. Очите на красивия човек нито са много отворени, нито много затворени. Някой затваря очите си толкова много, че едва вижда. Той иска да се виждат клепките му, да бъде красив. Въкрасивият човек, сянката, която пада от горният клепач, минава през средата на зеницата. При това посоката на лъча, който излиза от очите му, е възходящ. Той живее на земята, но умът му е заед с светли, възвишени мисли, а сърцето с благородни чувства. Правете наблюдения върху очите, върху посоката на погледа. Върху най-слабите помръдвания на носа, на устата, в различните хора, за да си извадите сами заключени за красивите линии, както и за красотата на човека. Изучавайте челата на хората. Да различавате челото на красивия човек от челото на разумния и добър човек. Ако челото е високо и широко, вие имате пред себе си умен човек. Със силно въображение, но не и красив. Челото на красивия човек е особено. В красивия човек преобладават повече чувствата, отколкото мисълта. Той не е философ, не е мъдрец, но експансивен човек, с добро сърце. Красивите хора чувствата играят важна роля. Тъй, защото, когато говорим за красотата в живота, Имаме предвид проява на разумният живот чрез чувствата. Чувствата са по-близо до живота, отколкото мисълта, която се движи в по-високо поле на живота. Какъв е носът на красивия човек? Някой ще каже, че красивият нос трябва да бъде гръцки тип. Не е така. Гръцкият тип нос показва интелигентност. Той изразява повече красота на интелигентност, но не и красота на линията. Красивият нос не е много широк, нито много сплеснат. Широкият нос означава голяма чувствителност, а тесният, сплесканият, голяма сухота. Носът на красивия човек се отличава с лека, едва видима подвижност, която говори за будност на съзнанието. Красивия човек съзнава, че крие в себе си някаква сила, някакво обаяние. Движенията му са хармонични в такт. Когато се усмихне, едновременно се помръдват очите, веждите, линиите на челото и на носа. Не само това, но и движенията на цялото тяло в него са хармонични. Като ученици, вие трябва да наблюдавате хората да изучавате линиите и движенията на красивите хора, да видите каква пластика има в тях, какви красиви движения правят те. Така ще различите истинската красота от привидната, духовната от физическата. Някои хора са красиви само външно, като маски, но нямат никаква пластичност, никаква красота в движенията си. Те са наследили тази красота, но понеже нямат красив вътрешен живот, линиите на лицето им са неподвижни в застой. Като изучавате цвета на лицето на красивите хора, ще забележите три характерни цвята – бледорозов, белезникъв и слабо едва забележимо жълт. Първият цвят показва, че този красив човек живее повече в чувствата. Вторият живее повече в мисълта а третият е излязал и от двата свята и се занимава с възвишеното великото в света. Красотата на третия тип наричат духовна красота. Когато човек се моли постоянно, когато чете духовни книги и се занимава с красиви работи, лицето му придобива особени линии, особена красота. Една американка през целия си живот Прочела съзнателно, с любов и разположение Библията 90 пъти. Това занимание с Библията дало отпечатък на лицето ѝ. Тя придобила особени линии, които й предали нежност, красота и пластичност. Тя възприела добрите черти на библейските пророци и на апостолите. За това е казано – с какъвто дружиш, такъв ставаш. Дружбата не подразбира само външни приятели, но и приятелство с възвишените и светли мисли и чувства на разумни, велики хора. Като четете живота на великите хора, вие се свързвате с тяхното величие и подсъзнателно възприемате някои техни черти. Казвате за някого, че е велик. За да се произнесете така, това показва, че имате представа за великият човек. Казвате за някого, че е строг, сериозен човек. По какво познавате? По линиите на лицето, на устата, на челото, на очите. Когато човек стисне устните си, това показва, че той е твърд, взел е някакво решение. Когато учителят влиза в клас, учениците веднага познават, строг ли е или не. Ако е строг, той е навъсен. Свива веждите си, челото му се набръчква. Поглежда под очи. Сянката на горния клепач минава под центъра на зеницата. Следователно, когато сянката на горния клепач минава над центъра на зеницата, човек е справедлив, мек и снисходителен. Щом се измени посоката на тази линия, той става строк, груб и дава вид, че нищо не вижда, а във всъщност всичко вижда. И тъй, дойдете ли до въпроса за красотата, гледайте на нея като на нещо възвишено, божествено. За да станете красиви, стремете се към красивите, здрави и живи форми. Не се спирайте върху изсъхналите цветя и дървета, върху умрелите животни и хора. Красиво е онова, което расте, цъфти и зрее. Стремете се към чистите извори, вслушвайте се в тяхното клокочени, духането на вятъра. Наблюдавайте изгряването на слънцето, пението на птичките. Целата природа е пълна с красота и хармония, с песен и живот. Влезте в съгласие с природата, за да се ползвате от нейната красота. И майката дава, и бащата дава, но природата... Дава изобилно. Тя е изправена правилните изопачени форми. Достатъчно е да влезете във връзка с нея, за да може само с една линия, с една сянка, да изправи това, което човек е изкривил в себе си. Ако грозният човек се предаде съзнателно в ръцете на разумната природа, само в няколко години тя ще го преобрази, ще го направи красив. Велико нещо е красотата. Турците казват, благословение за човека да гледа красиви неща. За сега, малко хора са красиви, но всички носят красотата в себе си като заложба. Ще дойде ден, когато всички хора ще бъдат красиви. Във своите първични форми, красотата действа възпитателно върху човека. Във всеки човек има поне една красива черта, поне една красива линия. Той трябва да знае тази своя черта и да работи за усъвършенстването ѝ. Когато обичате някого, това се дължи на красивата черта в характера му. Тя може да бъде в обходата, в движенията, в усмивката, в говора му и така нататък. Заради една красива черта в характера му, вие сте готови да понасяте неговите лоши прояви. Красотата, вложена в човека, е в състояние да заличи лошото, което се проявява в характера му. Сега се явява въпрос. Каква е температурата на красивия човек? Ако пипнете ръката му, ще усетите приятна, умерена топлина. Повишили се топлината на ръката му, той е изпаднал в отрицателно състояние. Красивият човек има силно развита надежда. Той не се обесърчава. Скръпта и страданията могат да го посетят, но никога не го обесърчават. Те са необходими за него, за да се развие по-голяма дълбочина в характера му. За да придобият топлината на красивия човек, хората трябва да си въздействат съзнателно с красиви образи – камъни, растения, цветя, картини от природата и така нататък. По този начин ще внесат чувството към красотата като необходим елемент при възпитанието на младото поколение. Бъдещите хора трябва да служат на красотата. Хората от шестата раса, която иде в света, ще бъдат красиви. Те носят висок идеал в душата си, който ги прави красиви. Как може да стане човек красив? Като направи известно усилие и употреби малко енергия, за да повдигне аглите на устата си нагоре и отвори очите си така, че сянката от горният клепач да пада над центъра на зеницата на очите. Като гледа по този начин и като се усмихва приятно, той ще обърне внимание на ближните си и те ще му се радват, ще го приемат добре. И приятелите му ще имат добра обхода към него и той към тях. Как се поздравяват хората? Кой е най-красивият поздрав? Днес мъжете поздравяват своите познати са снемани на шапка, а жените са слабо навеждане на главата. Американците, за които времето е пари, за да не губят време да свалят шапката си и пак да е турят, вдигат малко ръката си и заминават. Някога хората са се поздравявали, като допирали носовете си, после езиците си. Те още не са дошли до истинският поздрав. Животните се запознават и опознават с мирисани. Като се срещнат две животни, първо се спират, погледнат се, после се приближат едно до друго и започват да се миришат по носа, по гърба и се разделят. Какви трябва да бъдат веждите на красивия човек? Нито много тънки, нито много дебели но в никой случай сключени. Изобщо, всички части в тялото на красивия човек са съразмерни, с правилни съотношения помежду си. Ако някой човек е природно красив и наследил от майка си красотата, той се намира при щастливи, благоприятни условия. Който е далеч от тези условия, трябва да работи много, за да стане красив. Ако устните на човека са много тънки, това показва сухота. Ако са дебели, показва, че има много влага в организма си. Следователно, устните не трябва да бъдат нито много тънки, нито много дебели. Както при хора с дебели устни, така и при хора с тънки устни, ритъмът на сърцето не е правилен. Съкратеният ритъм на сърцето е причина за неврастенията. Сърцето трябва да бие ритмично, равномерно. Добре е от време на време да проверявате ритъма на сърцето си, но ако се окаже някаква неправилност, не трябва да се страхувате. Ако е правилен, радвайте се и благодарете на Бога, че сърцето ви е в изправност. Като ученици, вие трябва да се стремите към красотата, като нещо съществено в живота ви. Докато е красив, човек се радва на живота. Изгубили красотата си, той пристава да се радва на живота, но и хората вече не му се радват. И животните се влияят от красотата. Кучето не лая красивите хора, но срещне ли някой грозен, веднага се хвърля върху него. Красотата е израз на истината. Казано е в писанието Възлюбил си истината в човека. Значи, истината е вложена в човека, но всеки не я проявява. Само красивият човек проявява истината. Стремете се към красотата, за да проявявате истината, вложена в душата ви. Като знаете това, Работете върху себе си, да се освободите от лошите наследствени черти. Както са създадени те, така можете да се освободите от тях. Сегашното поколение е в състояние да се справи с лошите черти, наследени от деди и прадеди. Ако се натъкнете на някой лош навик в себе си, правете усилия да не го проявявате. Вие сте го придобили чрез често повтарени. Като избягвате да го проявявате, ще се отвикнете от него. Три неща са необходими за придобиване на красотата. Любов към любовта, т.е. свързване с природата, за да се оформи човешката уста. Любов към мъдростта, тя ще оформи човешкият нос. Най-после, любов към истината, тя ще оформи челото, погледа и очите. Очите с веждите и клепачите изразяват истината. Самите очи, без вежди и клепачи, като пособие, не са красиви. Днес истинската красота е изгубена. За да придобиете красотата, правете красиви движения. И тогава всеки ще каже: Ето човек с красиво сърце и с красив ум. Може ли умът да бъде красив? Щом е красив, и умът ще бъде красив. Щом е красива, и сърцето ще бъде красиво. В какво се заключава новото учение? В преустройване на сегашната човешка форма и в нейните удове, лице, чело, нос, устни, ръце и други. Красотата е колективно благо на цял народ, на цялото човечество. При това, за придобиване на красотата, трябва да се работи едновременно в трите свята, в физическия, духовния и умствения. В физическия свят, човек има възможности да прави опити и да работи. В ангелския, т.е. в духовния свят, той придобива красотата, а в умствения свят тя се превръща в нещо величествено. Гледайте красиви неща, мислете за красотата и създавайте красиви форми. Само светлият път на мъдростта води към истината.